תהילים, ספר שלישי, מזמור גימל מזמור לאסף אך טוב לישראל אלוהים, לברי לבב, ואני כמעט נטעו רגליי, כעין שופחו אשורי, כי קינאתי בהוללים, שלום רשעים אראה, כי אין חרצובות למותם, וברי אולם, בעמל אנוש אינמו, ועם אדם לא ינוגעו. לכן ענקתמו גאווה, יעטוף שיט חמס למו. יצא מחלב עינמו, עברו מסקיות לבב. ימיקו וידברו ורע עושק, ממרום ידברו. שתו בשמיים פיהם, ולשונם תהלך בארץ. לכן, ישוב עמו הלום, יימצו למו, ואמרו, איכה ידע אל, ויש דעה ועליון? הנה אלה רשעים, ושלבי עולם השגו חיל. אך ריק זיכיתי לבבי, וארחץ בניקיון כפי. ואהי נגוע כל היום, ותוכחתי לבקרים. אם אמרתי, אספרה חמו, הנה דור בניך וגדתי, ואחשבה לדעת זאת, עמל ובעיניי, עד אבוא אל מקדשי אל, אבינה לאחריתם. אך בחלקות תשית למו, היפלתם למשועות. איך היו לשמה אחרי רגע, ספו, תמו מן בלהות. כחלום מהקיץ, אדוני, בעיר צלמם תבזה. כי יתחמץ לבבי, וכליותי אשתונן. בער, ולא אדע, בהמות הייתי עמך. ואני, תמיד עמך, אחזת ביד ימיני, בעצתך תנחני, ואחר כבוד תיקחני. מי לי בשמים, ועמך לא חפצתי בארץ. כלה שארי ולבבי, צור לבבי וחלקי, אלוהים לעולם. כי הנה רחקיך יאבדו. הצמדת הכל זונה ממקה. ואני, קרבת אלוהים, לי טוב, שתי באדוני אלוהים, מחסי, לספר כל מלאכותיך.